Невже це? Городецький сів у авто і рушив додому. Плани на сьогодні у нього змінилися. Передусім треба зателефонувати, бобрусово бо і розпитати. Ні, краще попросити про зустріч. Так, поговорити слід не просто віч віч, а в буквальному сенсі дивлячись в очі Михайлові Павловичу. У кабінеті Городецький узяв довідник, погортав сторінки, знайшов номер телефону архітектора Бобрусова і попросив баришню з телефонної станції з'єднати його з названим номером. Слухавку підняв сам Бобрусов. «Михайле Павловичу, вас вітає Городецький!» «Радий чути вас, Владиславе Владиславовичу!» Гудів у рурці голос Бобросова, чим зобов'язаний. Бачте, Михайле Павловичу, якщо це вас не обтяжить, пропоную зустрітися з вами тета тет. Городецький замислився на мить і додав: мене турбує одна делікатна справа в царині архітектури. Матиму за честь поговорити з вами. Бобрусов наче усміхався десь там, далеко, на іншому кінці дроту. «До ваших послуг. Навіть завтра готовий. Чудово. В такому разі, можливо, в ресторані «Маркіз»?» «Так. О котрій годині вам зручно», – погоджувався Бобрусов. «Чи не могли б ми побачитися десь після полудня?» поцікавився Городецький. «Можу, о другий дня, коли вас це не обтяжить, засопів вочевидь, очевидь міркуючи про щось Бобрусов. Це гарний час, і відвідувачів у ресторані, сподіваюся, буде небагато», погодився пан Владислав. «Тоді до зустрічі?» – підсумував Бобрусов. «Так, пане Бобрусов, завтра о другі. «Маю честь Городецький поклав слухавку і автоматично, замислено дивлячись у вікно, роблячи відбій дзвінка, покрутив ручку телефонного апарата. Ресторан Маркіз, на розі широкої ошатної вулиці Володимирської та вузької, стрімкої, прорізної, був традиційним місцем зустрічей архітекторів міста. Вони говорили тут між собою на всі теми, зустрічалися із клієнтами-замовниками, людьми, що бажали звести власний особняк, прибутковий будинок, якусь промислову споруду. Пани архітектори часто жартували, що в разі непорозумінь між ними і замовниками Можна будь-якої миті вийти до аптеки Бранта «Поліки». Адже фармація була просто навпроти ресторану на непарному боці вулиці. Того дня Городецький дещо нервував і несподівано для себе приїхав на зустріч із Бобросовим трохи раніше, ніж вони домовлялися. Пан Владислав Увійшов до ресторану, озирнувся. До нього вже поспішав Митро Дотель, злегка кланяючись і запрошуючи до столика. Городецький попередив, що чекає на колегу і звелів приготувати лимонад. Людей в ресторані було мало. Із добре знайомих пан Владислав завважив за столиком неподалік лише. Архітектора Павла Альошина із чиновником з особливих доручень при генерал-губернаторові, дворянином Миколою Ковалевським. Було зрозуміло, що заможний чоловік має з Альошиним ділову зустріч. Ковалевський і Альошин кивнули Городецькому, той коротко їм у відповідь. Не бажаючи надто відволікати їхню увагу на себе. Не такий настрій мав будівничий.